që duan të stringohen, të shkollojnë. Në audion e lirë shohim se selamesia te Amina, niyeti që falahu dhillalahu yudi lel falahi ilah. Washhadu an la ilaha illa Allahu wahdahu la sharika lahu washhadu anna Muhammeden abduhu wa rasuluh. Vazhnderuar, ky është mësimi i dytë në shpjegimin e fatvës së shekhul Islamit Emirs në lidhje me grupet e humbura. Në mësimin e kaluar folëm për shkaqet përse kanë dalë grupet humbora, e humbura, e shëruam se do të them, treguam disa arsye, sepse normalisht mund të nda një pyetje të tillë edhe përpara se të dalë jo pyetën, i dham përgjigjen që mos këtë nevojë dikush të ketë pyet pyetën lidhur me këtë çështje. Pse kanë dalë grupet e humbura? Kjo u shërua. Atëherë shpytur shih ulzim timje, Allahu mëshiroft, për fjalën e profetit sallallahu alaihi wasallam, nësinë ka thënë dëndahet u meti im në 73 grupe. I kanë pyrëtu, i kanë thënë që janë grupet, edhe qëfar besimi ka shdo grupë për këtëre grupeve. Edhe është për gjithë u shëhullëse më të mje duke thënë, nëhamdurillah, kjithon falinderon Allah në madhurun, pas e i thot, këj hadith është hadithit sakt dhe njohur. A i është transmituar në libërët e sunetit, Në librat si e mesanideve si Sunneti e Butaudit, Tirmidhiut në sajt të tjerë. Kurse mesaniti ka për qëllim domodin musned, që janë ato libra hadithit, të cilat hadithi kanë traditurar sipas emrit të sahabit. Për më tepër, për shembull hadithet e Buhariut të gjitha në vetë, hadithet e Aliut të gjitha në vetë, hadithet e Omerit në vetë, hadithu Bekin në vetë, të quhen mesanit. Thotë edhe teksti i domodin e i hadithe që ndodhin në to libra të sunetit, të suneteve është, thotë profetë i sënë Allah, undan që i futët në 71 grupe, të gjitha e në zjarë, përvesh një grupi. Undan kërështë erët, undan kërështë erët në 72 grupe, të gjitha e në zjarë, përvesh një grupi. Edhe do ndajtë kërëmet në 73 grupe, të gjitha e në zjarë, përvesh një grupi. Në një trasmetim thua që i thanë, o i dërgurë Allahutë, kush është këj grupi shpëtuar, që dhe shpëtoka, tha profetisë sënë Allahu a.s. është e i grupi cili hecen në atë gjenë në cilën jam unësot edhe shokët e mi. Në i transmitim ka thënë e i grupi janë gjemati, dhe dore Allahu të shënë bi gjemati. Kjo është hadithë me transmitimit e vetat të cini ka tërguar i tërgon të shihurësëm të mi. Pasta e fillon e fletë rëtë kuptimit hadithit vë të mi. Dhe thotë, Uh, për këtë arsye Zoti ka përshkruar profetin sallallaujhin që grupi i zgjotur janë ehli sunetit dhe xhamati. Fakti është aty nuk thot ehli sunetit xhamati si term. Por kuptimi asaj që ka thënë profeti sallallaujhin është kuptimi fjalës sunetit dhe xhamati, sepse profeti sallallaujhin thot grupi i zgjotur janë ata që janë në rrugën time dhe në rrugën e shokëve të mi. Rruga e profetit sallallaujhin është suneti, kurse shokët e tij, të cilët kanë qenë dakord gjithë në të vërtetën, janë xhamati. El xhamati Por ne quhen ehli sunnete xhamati, domon ata që ndjekin rrugën e profetit sallallahu alaihi wasallam dhe rrugën e sahabëve. Sunneti është profeti sallallahu alaihi wasallam kurse xhamatin sahabët. Thot, prandaj profeti sallallahu alaihi wasallam e ka përshkruar, që e ka përshkruar që ehli ata të shpëtuarit janë ehli sunnete xhamati, domon ata që ndjekin rrugën e profetit sallallahu alaihi wasallam dhe rrugën e shokëve të profetit sallallahu alaihi wasallam. Pase i thotin i të mje, Ohumul Gjumhu l'Akbar wasawadu l'Aqbam, dhëtë këta jenë grubi me i madhe njerëzve. Pse sepse, i kënë tre brezët e mirë, edhe në bas tre brezëve, filluan dhe, dhe u përhapën bidatet. Bidatet në kone sahabëve, këhori që të kanë qenë. Më bas të tyre, dojnë mërgjiet. Në nëtë kohë që të shu dojnë në shijat. Më bas të tyre pak dojnë në kaderijet. E këshu marë dhezo shtu numri dyre. Edhe derisa, domun mbaroj tre brezat, atë fillon të shoh një grup të përcishme ato u shpalosën ato të keqin e tyre. në dyre. Domun tre brezat e parë që në në në rrugën e vërtetë në cinë ka përshkruar profeti sallallahu alajhi wasallam, ne ka thënë brezi më i mirë është brezi im, pastaj ata që vinë pas tyre, pastaj ata që vinë pas tyre, pastaj do përhapet gënjeshtra. Ndërsa ë thotë mendimi ja pastaj thotë Grupet e tjera, uhem, ul forqërë i baki, grupet e tjera, ata thotë ë janë të përçarë, janë larguar nga vërteta ndiking dëshirat e tyre, edhe çdo njeri prej këtyre grupeve në vetvete nuk arrin të afrohet grupit të shpëtuar në në në në atëherë, në, atë ja, në numrin e tyre. E jo më e jo më që di të sa numri i grupit të shpëtuar. Por, domethënë Ka për këto grupe që mund të ndem tepër të tepër të të pakët. Domethënë me të njëjtë këtu do vendosen një një domethënë një rregull përgjithshëm tregon që numri i grupeve të humbura, ata janë shumë, fatishta grupe janë 72 grupe. Por ata nga që janë shumë grupe, për këtë arsye ata nuk bën kur një grup për ty të bëhet shumë, bën pak se në përçar me një tjetër. Kurse elsuneti është shumë. E para, dy e dyta, ë elsuneti dhe kjo është një lloj ide shumë rëndësishme, e rëndësishme. Elsuneti Pranon në gjirën e vetë Gjdo muslimani që dëshmon Se nuk ka ta dhruar të i të për të shëllaut Edhe se Muhammed i shë dërgur e allaut Kur se ata nuk pranon në gjirën e tyre Vetëm se ata njëre Se të zirë janë si lojit tyre Në më dhenë Shemë po të pysur muateziret e shariët Maturidit e më rad Ata thonë një person nuk mund në bëhet e shari Ose maturidit ose muateziri Dhe zë të ty moshin pjekurisët Pse Sepse e, Allahu se pas të ty me natyrë në pasër njërëzorë, por duhet njovër vetëm antë disa regullë e filozofike që kanë vendosur ata. Po se njovë të Allah nështu, nuk e muslimatën, ata. Dhe po se si muslimatën, automatisht që nuk e asë në grupin e tyre, si pas tyre që është shpëtuar. Shqy që ata nuk e që një personë në grupin e tyre, dhejërri sa i të ali moshe pikuris, dhe dhejërri sa ti parë qita në argumente të të filozofi, dhe se ti parënojë ata. Dëm apo edhe për argumenti përsin e thasën ata është argumenti filozofik për ekzistencën e Allahut dhe është një lloj argumentimi tepër i vështirë i lartë. Domethënë është që njohja e tij është tepër e vështirë për, për njerëzit. Kjo që sipas tyre nuk mund qëtë shari, muatë të quhet njeriu është ari, Mu'tazili ose ose Maturidi ose sipas llojeve të, të tjera ngjashme këta që ndjek filozofinë, nuk mund të quhet nga grupet e tjera derisa të njohë filozofinë. Kupton sepse besimi sipas tyre nuk mund të bëhet thjesht vetëm me natyrën e pastë që njeriu njeh që ka një Zot nga natyra e tij e pastë, në cilën e ka krijuar Allahu subhanahu wa taala. Prandaj, që të hysh në grupet të shumë më vështir, kurse e tyra është shumë e vështirë. Kur zëhen se ne dhe unë, ja, çdo person që lind, ai lind në natyrën e pastë të Islamit. Do të thonë, çdo person që lind, ai lind musliman. Nëse ka prind musliman, akoma edhe më mirë. Kupton? Kur rritet, ai quhet për helil sunetit. Derisa ai ta shprehë me gojën e vetë që ai ka dhënë ehli sunetit duke shprehur idetë gabuara ta akideza, akideza, akidezë grupeve të, të, grupe të humura. Që çuq ne kemi që origjina e njeriu është që ai i pastër. Kurse ata kanë origjinën e njeriu që ai është i pistë. Dhe nuk pastrohet vetëm se duke hyrë në grupin e tyre. Kurse ne kemi që origjina jesh i pastër, për këtë arsye ehli sunetit janë shumë. Kurse grupet e humura janë pak, çdo grup me vetën. Dhe pse ata janë shumë numërisht si, si si si grup, si grupe të gjithë së bashku. Por çdoherë për ty jam pak. Prandaj ka dënjë lloj teorië edhe disa njerëz i si thonë që e sharrit pretendojnë që ja 95% muslimanëve, kjo është gënjeshtër, nuk është e vërtetë. Nuk është e vërtetë që e sharritë 95% muslimanëve, s'është absolutisht kur është e vërtetë. Kush e njeh faktin e sharive si dhe njeh mënyrën se si përpiqen ata të argumentojnë dhe kë qujin ata e sharrin në të vërtetë, ai nuk dyshon që numri i sharive është tepër tepër i pakët. Do nuk dyshon. Pa ufutfarë shikosh shikosh realitetin e njerëzve. Ufutfarë të logje, e nuk dyshonuën që njerëzit janë largsë, pse? Sepse që të bësh e shëri, tu mëson hilet e e shërive për të deformuar argumentet argumentet e Kuranit. Niko që një, një person i thyesh, nuk i njeh filet e tyre kur e lexon ajtin që thotë Rahmanu al-Rashestawa, mos e vëz me arsyndron. Beson në mënyrë në mënyrë të drejtë për drejtë që Allah do të mbash. Kaq. Kjo është që delet sunetit. Kur të bësh e shëri, tu mëson hilet, do dish Se nuk ka këtë lloj kuptimi, ç'ka kuptimi ka? Qysh devijohet, si mund të formohet ajo etike, e kupton? Edhe këto lloj hile, hilesh ata i mësojnë masi mësui filozofin. Që njeriu nuk mund të bëhet për ty deri sa ai dalë ajë në sunetet, u dalë në atyre pasta. Për këtë arsye thotë Ibn Timia, që të gjitha grupet e tjera nuk mund të arrijnë çdonjëherë për ty të, të afrohet numrit të hadithëve në sunetet, e jo moti të saj. Prandaj dhe profeti sallallahu selam ka thënë që jeni sunet kuçen janë xhamati grupi zonë numri më i madh i muslimanëve. Ufton. E them të llojjeje, do të thon duke ditë, domthonë që sikur sot në botën i sa më ka lloj lloj grupesh. Ufton, por ata të cilë janë na kitin e pastër, ata janë shumica dërmuese muslimanë. Ti thjesht na kitin e pastër, nuk ka nevojë për filozofi. Besoj të gjithë te Kurani dhe jeni kitin e pastër. Kurse që të bësh për tyre, duhet patjetër të undh që të dalësh duke mësuar filozofia atë. Pasi do të menjëmia. Thot simboli i këtyre grupeve, të gjitha grupet e humbura kanë një simbol për bashkë. Thot shi'ar wa dhal firq mufaraqatu alkitab was sunne wa alijma'. Valla, kjo është parim mballështor dhe kryesor shumë në Thot, daluë, si i rëndësishëm. Thot simboli dalluesi i dallon këto grupe të humbura. Të gjitha grupet këto do të thonë, domosdhem këtu ne e kemi një rregull të përgjithshëm. Do ta dish një person a është po hyj në sunne apo është grup grupi i humbur ti e çelës. Merë kët çelës dhe madh antik i ke por do të dolluar kush përsunit i kush grupi i humbur. Dhe kjo vëllai është shumë e rëndësishme sepse kjo ka lidhje me grupin e harkistave, ataj në grup të cilët ata që grupi i humbur dhe grupi i duzuar sipas këtyre, të sqarimi si të do vi nëshallah në në vazhdim të fjalës së betimitjes. Thotë simboli të gjithë këtyre grupeve të, të humbur është që ata janë larguar nga Kurani, nga Suneti dhe nga ixhmalu. Ky është simboli i grupeve të humbur. Domthonë bue për pe një person që ai largon argumentimin e Kurani. Nuk argumentojnë me argumentet e Koranit. Nuk argumentojnë me argumentet e Sunetit. Nuk argumentojnë me gjmaonë e umetit Islam. Por i hedhë poshtë argumentet e Koranit. Hedhë poshtë argumentet e Sunetit. Hedhë poshtë i gjmaonë, e qa është, thotë i betemija, kërë simboli grupëve të umëra. Prandaj, thotë, façdoni betemija, thotë, femën, kale, bil, kitab, jo, sunnet, jo, li gjmaa, kanë, minë, sunnet, jo, li gjmaa. Prandaj, thotë, kush hetësën me me me Kur'an dhe me Sunet dhe me Ijma, ai është për heli Sunet dhe Ijmat. Ky është pjesa e dytë e rregullit për qishin. E para është simboli grupeve të humbura është ja ata largon në Kur'ani, nga Suneti dhe Ijma-u, kundërshton Kur'an dhe Suneti dhe Ijma-u, kurse simboli e Sunetit është ja ata rrezin mbas Kur'anit, Suneti dhe Ijma-u, kjo që po e bën pe një person që ai e jesën mbas Kur'anit, Suneti dhe Ijma-ut është për Sunetin. Edhe sigur, edhe sigurt afrozojn shumë të njerëzve për diçka për diçka që s'është e vërtetë. Edhe në të kundër, nëse shikoni një person që, i Kurani, sunet, dhe Gjmaun, edhe së kur që e kundëston Kur'anin, Sunetin e Hz. Muhammedit, edhe sikur pretendoj gjithë dynjën që është përfitues e Sunetit, ai nuk mundi të pretendojë sunet. Sunetin. Sepse ai në Sunetin nuk punon pretendime, por ti jesh për Sunetin duhet të ndjekësh ato parime Kur'anin sunet, dhe Sunetin e Hz. Muhammedit. Ky është rregulli përgjithshëm që të mësojmë i bë të mirë dhe ky është rregull shumë, shumë i rëndësishëm. Thotë simboli i tyre është largimi nga Kur'ani, Suneti e Hz. Muhammedit sikur se thot kush hesën mbi Al-Kur'anin, Sunetin e Muhamedit, ai është mbi el-Sunet. Shikoj tash këta Harkisë, për shembull, por edhe ushëmbull. Ata e quajnë bidatçi çdo person që kundëston Rabi'el Metkhalin. Po e kundëston Rabi'el Metkhalin ti e bidatçi ze më to. Dhe, dhe arimi, kjo vallahi kjo është kjo është humbje e madhe. Edhe dëvisërimi këtu te faqja tjetër po e fersë me timies ndihmë me këtë çështje. Edhe um të këtë këtë fetvadin e timies e kanë bërkthyer në gjuhën shqipe, edhe është me titullin Grupet e humbura, keni? Edhe kasti dhe për përharqjesa kanë përkthyer, sepse di shumë njerë që ata kanë bërë robëll më të xalin dhe disa të tjerë sipun e tij i kanë bërë profet. Ka ngelën të thon Sallallahu alejhi wasallam. Po kjo kanë ngelën, veçanërisht këtë, sepse çfarë fun ata është feçë, nuk e thon ata nuk është fejë. Po thon ata diçka, nuk diskutohet, po nuk e thon ata ose kundërshtojn ata, nuk diskutohet që shumbi sipas tyre. Dhe kjo nuk është nuk është kjo akide e sunetit xhamatis. Kjo lloj akide që që ata pretendojnë, kjo është akide e grupeve të humbura. Dovisë e ri më mëmbraba Qëllimi këtu është që ata Kanë nëzirë nga ehele suneti Ata persone që pësën kurani suneti dhe i gjmaon Dhe hezën bësër e treparimeve Edhe kanë futu të ehele suneti Ata persone të cilë kundështën kurani suneti dhe i gjmaon Që që për ta Ehele suneti që uatë Shtë personit cilë më bështet një person Filanë fistejkun Kushtë dhe qofta i Qofta dhe nga djetarë mund në dhejnë të kse kohe Edhe Kundërsta jerësinë dhe është ajo që kundërton filantin festegun, kushdo qoftë ai dietari më i madh se koti ose çdo lloj kohe tjetër. Kuaj kundëston filanin ti e për bizatçive, po se kundëston filanin ti e për sunetit, kjo nuk ekziston tek e suneti. E bën të mirët kush hecen bazuar në sunetin e Zmaut, ai është për e sunetit. Kurse këto nuk kush hecme me dinë në filantin festantin, ai është për e sunetit. Kush se hecme me dinë në filantin festantin, ai nuk është për e sunetit. Kështu që parimi i tyre është tjetër, kurse parimi i helsunetit është krejt tjetër. Prandaj këta, kjo është problemi i tyre, një problem i tyre më dashtor që ata janë larg akides së besë dhe metodhej të vërtetë e xhamatut. Edhe pse pretendojnë me gojë më shumë çdo kusht tjetër. Pastaj bën të mia kalon një çështje tjetër. Thotëm ta in këtë فرق, për sa i përket çështjes së së përcaktimit të këtyre grupeve. A ka thënë profeti sallallahu alajhi wasallam që grupet humart, kuj, bëntemi, e humbura tash këy i bën të mia fali për grupin e shpëtuar. Tregoj një kush grupi i shpëtuar? parimin bazë, tash kush janë grupet e humbura? Kush janë ato 72 grupe? Thotë për saktësi janë 72 grupe, që ky është 1 për 72. Ky është 1 për 72. Ky është 1 për /72, 72. Kjo nga ana fetare thotë demetinia, tregon desh i, i thotë. Në këtë çështje kanë shkruar disa libra, disa njerëz, dhe i kanë përmendur librat e tyre, të por thotë të përcaktosh me në mënyrë të prerë thotë që ky grup është 1 për 72 grupeve, kjo ka nevojë për argumente fetare. Nuk mund thosh ti që profeti sallallahu alajhihu kur ka thënë ato dy grupe, ndër ato dy grupe ka pas për qëllim edhe to grup. Se ti po flet për atë që ka pas për qëllim profeti sallallahu. Mund thuash që ky grup është i humbur. S'bëhet fjalë, po do të mesni që i humbur. Por thosh që këtë ka pas për qëllim profeti sallallahu ndër një, një për ato dy grupeve nuk është sakt. Pse? Treqojmë të njëjtë është disa fakte, pse nuk është sakt të thuash që ky është një për ato dy grupeve. Treqon disa argumente. Thot Kjo ka nevojë për argumenton. Kur ti thua që ky është një prej 72 grupeve që ka pasur qëllimin profetit sallallahu alajhi wasallam kur përmend grupet, kjo ka nevojë për argumente fetare. Argumentin ne kemi për Khawarijjit, po, kurse për grupet tjetër nuk kemi argumente të sakta. Por Khawarijjit ka thënë profetit sallallahu alajhi wasallam që ata janë grupi i humbur. Edhe i ka thënë në sahabëve sikur ti mbrihu në ata do ti luftoj ata, si sh, si sh, si sh, si duhet luftuar do du ti vrasi popullin, si popullin e Hadit. Edhe ka thënë sigurt ta dië ai person që që do të luftojë haurizë çfarë shpërbimi ka tek Allahu në luftën kundër tyre, ta dië se shpërbimi madh tek Allahu do dhe të lindë punë e mirë. Domethënë do, më dhëmë, do, më mështërë, do, mështërë, do më të mbështetë ndonë ai punë që ka bërë që ka, ka luftuar haurizët, ai shpërbim madh tek Allahu subhanuhu teala. Ai e lufton haurizët. Edhe ka thënë dier, kurse për grupe të tjera nuk ka argumente të sakta. Ëm përmendur disa herë për kadritë me radhë, por të disa dietar nuk janë të sakta. Pasë dytëmit e mia, fa inna Allah harrama al-qawla bila ilmin umuman u harrama al-qawla alay bila ilmin khususan. O Allah më dhurore ka bërë haram që të flasësh pa dije në përgjithësi dhe ka bërë haram të flasësh pa dije për Allahun në veçanti. Kështu që kur thuat ti që profeti sallallahu selam, gjika është pallja dhe i ka thënë Allahu më dhurore ka treguar që shtatë grupe në të humbura, thuashti që Allah ka pasur qëllimin të doshtë dy grupe. Ndër të tjera, këtë grup që kanë vërë për fakte po qesë ti nuk e fakti nuk të lejohet të flasësh për Allahun pa dije. Sepse Allahu me dhurat ka thënë: "Kunna ma harrama Rabbi al-fawahisha ma dhahara minhu wa batna" ul ithma wal bughy. Haqtu shukr billahi man yunzil bi sultana. O anta qulu ala Allah ma la ta'lamun. Thuaj, Allah e ka bërë haram imoralitetin e dukshëm, të sheht, gjinofat e të tjera, padrejtin, ti bësh shokullaut pa pasur fakte dhe normisht nuk askusht fakte, të thuash për Allahun të që nuk e di. Të thua është për Allah të që nuk e di, kjo është për gjënavë më të rënda I dështu ka thënë Allah i më dhurën Ja, i ju e në nasu kulumi më vilar dhe halalën tëjim A u latët të bërë fuduat të shëjtani Inna u lëkum a du mu vin Inna ma ja munë këm vissu i o lë fahsha i o në të kulu Anë Allah i më ala ta'le munë Thua ju e njerës Hari Praja sa që ndodhën të tokë halalë të mirë Dhe mos ndishni Mos ndishni ai urdhron ju juve për tkëjia, për immoralitetet toni për Allahun atë që nuk e dini, toni për Allahun atë që nuk e dini. Këto janë argumente që përmendim te mia, mamancilave dëshon të tregoj domthonjë që nuk lejohet të përcaktosh grupe të humbura që thosh, "Ky është një para dyrit grupi që ka përmendur profeti sallallahu alajhi wasallam." Por thuajë që ky grup është i humbur. Pse tregon faktet vetë pse është i humbur? Nëse thuajë se ky grup është ai për cilin ka pasur qëllim profeti sallallahu alajhi wasallam, kjo nuk është saktë. Edhe përmend gjithashtu Fianë domundrovola taqfuma laysa kebiyin mos ndiqë atë që nuk e di. Gjithashtu thotë. Thodhim vetëm shumë për njerëzve tregojnë për këtë grupe thotë dhe flasin me hamendje dhe me dëshirë. Me ndiejë dëshirës, do të thotë tash i delim të një argument tjetër, thotë kur thotë çfarë do të grupetuam ku janë? Tash çdo kush mund pretendoj për grupin e vet, mund pretendoj për grupin e vet, që grupet grupet vendi shfutur kurse grupet janë të humbura. Ne flasim me hamendje. Edhe mund të qojën shtutuar shembull mua te zëre të lut ndemi shtutuar, kur zëreni ju jeni në zëreni vërtet kanë ndonjë humbur, janë pjesë të dy grupeve. Që sjë mund sa çdo kush, në çdo kush. Për hendimit e mia ka ka tregu këtë të gjë për të mbyllur portën, që mos dal dikush dhe mund ta thosh çdo kush këtë gjë, ka dhënë profit ose 70 grupeve zial dhe na thot në helsunetë ju jeni në zial, një për një për 70 grupeve. Ne nei themi, kjo ka nevojë pra për argumente. Sepse këtë gjë mund ta bëjnë çdo kush. Ne i themi për ju që jini grupet e humbura, kurse ju thoni për ne grupet e humbura. Fakte ka, jos ka, atëhere përcaktimi i shtatët i grupeve të humë bëra. Me hamëndje nuk lejoatë, sepse normalisht të mund të përdojnë në shdo kushë për kundështarët e grupit ti. Këta të të të më timhja. Këshu dhëtë pasaj të të të të më timhja dhe thotë thot shumë. Fejit gjë alë ta i vetu volmuntë, si betejnë, me të burinë, muali, të lehu, humet në sunë në gjemarë. Këshu që këtë person që përcakton në të grupe të humbra, Edhe ato të parin e grupit ti, të cilin ndjekin këta njerëz dhe i armësojnë se duan njerëz për hir të ti, tij të grup, me të parin e tyre, ky person që përcakton grupet e i quhen suneti. Edhe kush e kundëston këtë grup i quhet humbi të cinj. Por kjo është humbi i qartë, zotëmit e imj. Sepse ndjekësit e vërtetë të e sunetit nuk kanë asnjë ndjekës tjetër përveç profetit sallallahu alaihi wasallam, nuk flet nga dëshira e tij, por thot vetëm atë që shpallur prej Allahut e cila është detyrë për të besuar dhe është detyrë që një tipin e urdhave të ti. tij. Edhe kjo lëgrade nuk i takon askujt tjetër, as një imam i tjetër, përveç profetit sallallahu alejhi dhe selem. Kështu që çdo dokumentim i thotë çdo kush e bën atë grupin e tij thotë ky shëhni sunetin dhe të parin e tij ky është ai që duhet dashur, duhen rënë njerëz për hyjti. Përveç profetit sallallahu alejhi dhe selem, por thotë ata që ndjekin të vërtetën dhe sunetin Nuk ka njeri si, që përsisht, nuk kanë njëri tjetër përveç profetit sallallahu alajhi që e ndjekin plotësisht. Nuk ka njeri tjetër. Por sepse profeti sallallahu alajhi si, sheh që nuk kërkon nga dëshirë të tua, por thotë do të gji shpallë për i Allahu dhe është detyrë të besohet lajmi i tij dhe të zbatohet urdhri i tij. Dhe kjo llograde nuk i takon as një personi tjetër përveç profetit sallallahu alajhi. Si, por çdo njeri për njerëzve mund të merret për fjalës të tij. Edhe mund të lijet Përveç profetis së nëllohisim Pasë të të të më temi e shushat të fjallë Ma dështore kërë Kjo është thilbi i problemin të të të tërë Thotë, pra ndaj thotë Kush e vendos një person Përveç profetis së nëllohisim Dhe bën, atoja e bën thur, Si tush, epiqender Kush vendos një person në mes të grupit ti Dhe bën epiqender I do dhe i uren njërzit në basë ti Edhe e thë që thotë Kush kush bën një person përveç profetit sallallahu alejhi dhe selam në nebiqendë që e do atë dhe thotë dhe konzuron çdo kush çdo këngë që e do këtë person dhe përputhet me të për ehli sunnetit xhamatit dhe çdo këngë që e kundërshton këtë person për bidatchive dhe, dhe, dhe, dhe njerëzët e humbur thotë ky është për bidatchive dhe njerëzët e humbur dhe atyre që kanë përçar muslimanët atëherë po shpjegojmë një fenomenizmi me të mië i ja, thotë Kush e merr një person përveç profetit sallallahu alajhi wasallam dhe e vendos më në mes? U thotë njerëzve, "Kush kush i bindet tij dhe i përputhet, përputhet me idetë e tij, ky është për muslimanët. Kush nuk i bindet tij, nuk i nuk i përputhet me ndjenë e tij, ky është për bidotsive." Thotë më të mia, "Kush e bën këtë lloj gjëje, ky është për bidotsivë dhe për i të humburve dhe për njerëz që kanë porçar muslimanit." Edhe wallahi, po betojmë në Allahun që është një, dhe nuk quojmë se e kam thyr betimin tim inshallah me nenin Allahut. Çikto Harkisa dhe kanë bërë Rabiul Mehdi kanë disa së punën e tij në këtë lloj forme. Po qesë ti do thuash për të që e ka gabuar në çështje? Për ta, ti ke dëngë nga Ilahina ke futur në xhenem. Ndonjë? Në dhe nëse ti e lavdëron atë, atë edhe sigurt ti ke probleme më dha ti për rinisunetin. Ne them kjo është tamam fjalë shikur e shikursemit si të miës si thot për këtë. Zotëmit të mi këta janë bita të shitë të njerëzve humbur. Edhe ata që kanë përçarë musliman. Pse? Sepse Ibn Timia ju justifon logjë tho sepse nuk ka asnjë person përveç profetit sallallahu alajhi wasallam që e meriton titullin epicendra e njerëzve rreth të cilëve rrotullohet dashuria dhe urrëti e njerëzve. Nuk ka. Nuk mund të ti do të thonë që ti të bësh një person përveç profetit sallallahu alajhi wasallam, ta bësh epicentr dhe çme justifikohen ata? Thon marrni dizafën e selefut, tilet ata fetës selefëve të ibn Timia i fjali një fjalë ka thënë një dietar, ka pas kuptimin në vet e nuk është spalle e ka thënë me me me një qëllim thotë kam thënë për Imam Ahmedin, Imam Ahmedi është Imamul ima Sunnetit, kush e shan Imam Ahmedin, ai domosdën është pita tçi më radh. Edhe këta thonë, kjo tregon onun që kush shan gjithashtu arabin me thalisin, arabin me thalia është Imamul Sunnetit sot. Ësë Imam Ahmedi atë, një kohë që është hehat, hehat. Shumë larg. Shumë larg, Imam Ahmedi kur arriti në lloj gradë dhe çu bë? U sprovua shumë. U sprovua shumë. Kurse imam i këtyre ndërita, që prindën ta përçaos provua. E para, e dyta, Sheh Xolisami ai, i, i, i, i Shehu Daimini, përmend një çështi që është çështit çështit don termash. Thot termi imam, termi imamot. Për kë përdoret? Ai ka pasletzuca njëri që thoshin Ibn Kudam al-Mukhtisi që Ibn Kudam al-Mukhtisi është gadietar dhe të mdhë i fitut. Libri i ti, tij El Mugni është një nga katër librat më të njohur numë tfiku në në gjithë në botën islame, jo në botën sa më të, të dietare ka nga katër libër më të rëndësishëm. Uton dhe kam vlerësuar shumë dietaret. Edhe Sheh Thaymini thot për Ibn Kudam, botësi që ka shkruar këto libra më të rëndësishëm të fikut, thon nuk thot për të që është imam. Nuk thot për të imam. Nuk i takon atij këllë graze. Qali imam është për person si siç është Ahmed ibn Hanbel, siç është Buhariu, njerëz stil. Po këta këndon Ibn Kudam më këto këllë këllë këllë graze. Kurse këta E ka 0 do edhe, e për të kan chu portok temin. Kan chuaj portok desa e përdor për rrahim për me trunin dhe shënë të di që sena zgjetarva pa synë këtan e dietarve. Le të afroj kush dhoi. Subhanallahu. Kan dhënë një video tash janë ata në në në internet. Dhe tash jera rasti për të folur, sikish për të folur, por tas nuk është se më intereson shumë më të marr me ta, këton po me çera tema. E kanë shkruajë temën tim aty ka thënë Filani për mua Dr. Rahimi është Miti i Xhamijeve. Edhe valla tani për çish për çabash. Edhe çka më përmend, kam përmendur edhe ty do unkuram folur për për për ta tek tek mësimet e pseudus selefisët kanë përmendur që në mësimin e pausës së dytë më dytim, duket, kam përmendur që ëh ka pas prej do të thon për 20 ditur që i quhin këtë xhamie, do të u nisur nga i parë i ture, Manel Gjami, nga i të tyre Muhammed Emanul Xhami, ngjë një prej parë të tyre, nuk është vetëm i parë të tyre. Edhe thashë i qun xhamie, por u por do dhe të thon un personi vetë po do t'dëgjoni pse në mendje unë preferoj të quaj pse u du selefisë edhe pse kan quhet edhe gjithë xhamia. Kto të shëmerin, merrin disa fjalë të dietarëve që kanë lëvëndruar Muhamedit ibn al-Xhanim edhe shëshat u drëhimi, shëshat u dietarët. Kupton? Edhe titulli titulli i domodhënë asaj i mësimit, miti i xhamieve për mua u drëhimi. Vet termi njëherë është është domon për klas klas koka tas domon nuk diuon, është është out of fare, s'ka lidhim as lëgjesë. Fjala mit, mit Nuk ka lidhë kjo lloj fjale me atë që pretendojnë ata, domethënë kush e mëndon ata mitin e xhamit, kujton, kush e lexon vetëm pamën e parë, par, kujton se unëm idhulli i tyre, e kupton? Kjo kujton domun pamën e jashtëm sepse fjala mit është një person se i ngren lashur me pa Zot, e kupton? Kështu që a e vetmënyrës se kanë shkruar tregojnë që ata janë kokrrat e injorantëve, nuk e kanë nuk njohin as shqipen, nuk njohin arabishtën, e kupton? Edhe marrin pasë disa fjalë dietarësh për Muhamedit në xhamin Thush ti vall, këto fjalë dietarëve e kanë futur në xhenet e Muhamedit Emanul Xhami. Po të? Edhe kjo është metoda që përdorin ata. Çfarë bëjnë? Mandos sa vjen dietar shpërqeset në cilë kanfolu kta dietar mirë për një person. Pastaj këto fjalë të mirë këto përdesa ka folur mirë për të. Atëherë ky person, ky është i pakabushëm. Dajë rezultatin që çdo gjë thotë është patjetër është e pa diskutueshme. Kjo është teoria e tyre e përgjithshme se si e përdorin ata. Edhe po të vallallan. Këto lloj gjë që përdor ata nuk e ka të vërtetë ta bëjë të duksh. Mund të shkoj të disa dietar, të tregoj tezgjet e mia e kam. Kupton? Ti që ka marrë të profesorët e mi, disa njerëz të, të, të njohur më radhë të tregojnë të një apo jam, kupton? Shumë kanë lëvëduruta. Amshpoton gjetë Allahu? Mshpoton këu më për humjes? Amruan këu më për humjes? Pse këto tezgji doin që kanë vonë të dietar. Vëvall është për atë që ka kaluar dhe atë që shikon ai, por është për të ardhmen. Për çfarë është kjo? Sepse këta pretendojnë Për dhe se ka dhe në tëzki e vilani, atërë e i shdoj që do thotaj në të armen është, në më thënë është, është që dhe më thënë, në, nuk ka afat s'ka dense. Kjo tëzki e kërdi e të kër armen është pa afat s'ka dense, nuk s'ka do nësë i erë. Tëzki e pa afat s'ka dense, dhe më thënë, si kadense, dhe më thënë? Deri, deri dhe dhe dhe dhe e ishë uzuar, nuk unë betë këj, parë ne e për ti dhe më nuk ka problem, vazhdojnime, merën e me për ti e pretë thamë kishin më kin shkëputur një pjesë mësimi, të mësimit tim, po ky na ka qejë xhamie, e pastaj thosh çka ka dhënë dietar për xhamien, do të ka thonë që mamë doon xhenxhamesh i mirë, domethënë që ky doon më ka futur kozë ka qenësu dietare. Unë ro pa përmendë që kanë thënë disa njerëz për ta që xhamie, unë veti që pseudoselefistë, domethënë pretendues se televizën por që janë larg prej tij. Ata kanë shkëputur një pjesë të mësimit tim dhe kanë lënë pjesën tjetër. Kupton? Që unë vetëm shpjeguar dhe vet temat e mësimit tim. Më, Nuk e kam thënë këtë temë të xhamit, po kam thënë pseudoselefistat, janë 13 ligjërata. Këtë më shumë pa ato, kë, kë, këto ka edhe të dalin. Qëllimi është që këta, domethënë këta pseudoselefistat, parimi i tyre bazë është që ata marrin një person, gjin disa lavdërimime që ka bërë një dijetar për tani filan kohë, edhe pastaj e ngrenë atë një qjellë edhe e bëjnë atë në gradën e profetit sallallahu alajhi wasallam. Edhe thon, kush e do atë ai është ulzuar, kush e urren atë ai qenë Dëm kan dhënë selefut, shairi i Muhamedit është është domethënë është shenjë bidatshive. Edhe ngren pastaj atë Rabiën e, e tyre në gradin e Imamit Muhamedit. Dhe valla i them është padriçie e madhe me me me me, me krasot aty, padriçie e madhe. Ai nuk mund krazo me nzanësit e nzanësve të tij, e jo moti e domethënë në gradin e Muhamedit. Muhamedu, ima, ima ahme, Imam me u torturoi për jetë Allahut. I, I ka dhënë Bishul Hafin që ka qenë një prej zuhadve në kohën e Muhamedit. A nuk për ngrije është të të flasët që Shifetima Ahmeti, edhe i thot Bishel Hafi, a do një që unë ngrije të kryjë dëtyrën e profetve? Këta prendojnë dhe që rabijen me të halipo për bëga dëtyrën e profetve sotët. Që si ka u një gjembë rukë të Allahët, por a i është a i cili fu të gjemba në rukë të Allahët për, për, për muslimanët. Që lejme e këtu është do më dhejnë që kë Mënyra se ço ço bëjn këta, domethën marrin disa tezkia, disa lavdërimi që bëjn disa dietar për një person, edhe pastaj i përdorin ato domon për ta ngjitur në qiell. Mi po po duon, marrin disa tezkia për ata që këta qujnë armiq dhe i përdor kundër tyre dhe sikur pastaj çfarë doon, çfarë gjullur di e madhe bëhet më syre. Pse. Për shembull, ata thon Rabbil mutkhaliyesh i mirë sepse ka lavdoshim i mbaz. Dhe unë them, edhe se manauden ka lavdoshim i mbaz. Qëto Ma di për Salman Auden ka thënë fjalë më të mbarë se çka thon për Rabien. Për Salman Auden çhemim bazë ka thënë që është alame, dietari i madh. Uton? Pse ju Salman nuk e merrin për bazë kurse fjalë të çhemim bazë për Salman u merr për bazë, çka të thënë se çhemim bazë për Rabien më në për bazë, ë? Gjithashtu edhe se për Hane ka lëvdur, pse fjalë të çhemim bazë ju e merrni për, për merrni për bazë për sevei do të merrni bazë për Rabian? ë? Ah, j'e invedimin bazit. A kam vlerë ato për ju, por që s'kam vlerë ato, kam vlerë për dy palë. Po s'patum dër për asnjë, dhe... po pas s'patum dër për Selmanin, s'kam vlerë as për Rabi atë. Iu bëkam vull dietar, dietar të tjerë keq, po patëm fort keq për të kan fort keq për këtë. Por fej Allahu do të merret me fjalë të njerëzve kurse këta, nga që fej Allahu me të merret me fjalë të njerëzve, shumë verbërirë të tilla duke bërë me gjëra të tilla me me nivel kaq ulët logjik dhe fetar ka rënë lloj lëmbit të tillë, ndicina ata kanë kanë rënë lloj verbrie, që ti doon kur fillon the për fe, tron, Kur'an, Sunet, Ijma, ai do, do të të trego di kush çfarë dietar merr për pas, do emra, emra, do emra. Nuk i më fter argumentat aty, doon si më do do padijot kalosh, ta kalosh domodin gjithë tentate, në trutë dikujt. Nuk nuk mund ta marrësh drejt për drejt Kur'an, Sunet, Ijma, si thoshte Imam Ahmedi. Mos më imiton mua, mos imiton Sufjanin, mos imiton Malikun, por merr atë që kemi marrë. Ta ja nuk ka ashtu. Do të patjetë kalojmë për trutën e finalit e Vistanit. Po ska lutën e trutën e finalit e Vistanit, nuk kjohet fare. Qëllimi i tortës time thotë, kush e bën një person përveç profetit sallallahu alaihi wasallam epicentër natollë gratë, që kush e do të person dhe përputhën me të është për në sunetit dhe kush urre e urren atë dhe kundëston atë është për bidatxive, thotë imi i tortës, ky vetë është për bidatxive, si për të humbur edhe për për njerëzit poçarë, siç veprojnë gjithë të të cilën, të cilën, thotim e temje, e veprojnë grupët e humbëra që ndjekin e, imamet e filozofis në qështët e fesë. Kjo është parimi të tëre. Dhe, më, po e, e them të dhe gjithë dhe e, e posrisë dhe e të të sojë, sëpse kjo është në të vërtet një prej parime vë vazë të harkistave. Dhe e që harkista, të shqipët në, në bëni hallo të fudën pak të historiku, pëse në qëtu harkista këta. Këta e në qëtu h ta thonë pretendojnë që në grupi Haku, grupi Haku vandëzta i grujë, jo grupi, ja grupi Haku, por grupi Harkut. Kan marr Harkut duke gjuht muslimanëve, duke duke duke duke duke vrarë vëlezë musliman për ne, i quajnë nga grupi Haku dhe ngelin grupi Harkut. Do, sepse janë deformuar jo vërtetë dhe marrin kanmar ato shtizë duke gjuht marrë qe muslimanëve. Dhe. Kupton? Prandaj thonë grupi Harkut. Fakti është, domosdoshmë, këto lloj emërtimesh, emërvimi që përdoren vonë njerëz të thjeshtë. Ata emërtimi dy më saktë është të quhen pseudoselefista. Pretendojnë se janë njësoj, por janë shumë larg. Edhe u thënë që ata janë prej grupeve të humbura. Nuk them për sa të dy se kjo s'takon mua, por them do një nuk takon, por ata janë njerëz të, të, të, të humbur. Edhe fakti që ata janë të humbur, që ata kanë marrë një, një person përveç profetit sallallahu alaihi wasallam, edhe i duan dhe i urrejnë njerëzit për hir të tij. Dhe kush e bën një person tillë, ai është prej grupeve të humbura dhe për atë që kanë përçuar muslimanët. Prandaj dëshio Bekër ibn Buzejdi, ka folur për ta edhe për imamin e tyre Rabian al-Muthannidhi që kanë kokës, ka bërë një libër për këtë gjë. Tosnivu nasbejnul yakin thot thot cilësimi dhe ndarja e njerëzve ndërmjet sigurisë dhe hamendsisë. Dhe ka folur kundë, kundër këtyre harkistave. Dhe i qujnë ata kasap, këtu që un Bekimpozeti. Do do kisha dëshirë të kisha pas librin tim për timin tim përpara, këtu po po a them me paravësi fjalë e, e, e, e Bekimpozetit të librit i Tosnivu nasbejnul yakin. Ka shkruajtur libr para Ta shi jemi në më dhe në 1435, në njemi e 435 në e ka shkutur redh vidi njemi e 435 i parë 20 vjetë është përthu se ka shkutur ti përni Thot feje e tijel qërrahel kësap Thot vjen dhe të kuj kësapi të një grupë fëtuësish të një grupë fëtuësish Thot feje rëmi bi i bikadhifët i bikadhajhme në tuëm dhe i herë njësa prej dhe akuzash njësa prej dhe akuzash akuzet i të kota po iëmi me qazafën e ndëhem. Pastaj mbase edhe pastaj e hedh në rrugë. E hedh edhe zhdekur, domethënë që domon mbase akuzoi shpif kundër tij dhe nxorri të gjë që s'a vërteta ose gjëra të cilat po qenë të vërteta nuk janë humbje. Dhe akuzoi për të kyshi humur se ka thotë këtë, e hedh rrugës të ngordhur, pastaj në fund fare thot hiqini të ngordhën nga rruga, se largimi i mundim në rrugë njerëzë është për iman. Domthonë Domthon për imanin e pashtyrës, largosh mundimi nga rruga. Ndërsa ta vrazosh muslimanin, ta guzosh shpiv nuk është për imanit. Kjo nuk është kundërshtim me imanin, fare, kjo është për sh... është është dëvojshmëri. Sheç çfarë lloj dualizmi të poshtër, këtë thon, këtë thon. Domthon ne duhet të ndjekim sunetin e profetit sallallahu aleyhi dhe selem, pasa e profetit sallallahu aleyhi dhe selem sipas tyre është të shpivosh kundër njerëzve të të vmesh atë që saka. Si të vmeshni saka. Por nën e profesor Sallim është të hash mishin njerëzve. T hash mishin njerëzve. Përvuar për to. Të këta domodin kanë marrë domodin një lloj kanë marrën një lloj supergjiu shumë madh. Allahu na ruaj nga sherrët e tyre. Edhe problemi i tyre kryesor është, ata janë së çuditshmësh, ata marrin dhe fusin guben e tyre edhe nuk domodin grupi i tyre nuk nuk shkon te tjerë. Pse? Sepse parimi i tyre bazë gje, kimësën, është gjë e parë që mësojnë që madhësia e tyre është fanatizëm ngjë pajtimsin që më duhet fanatizëm. Çdo më duhet fanatizmi, ai thot çfënë do të marr vetëm për filanin, filanin e filanit. Edhe ai person i cili si mbyll trut edhe me vërtet me fe për filan, filan e filanit, atë nuk ka shans të gjejë as për diku tjetër. Pse sepse ai sa shikon, kush e humbur. Nuk ka nevojë për argumente fare, diskutojnë ç'argumente. Ç'argumente janë gjëra pa diskutueshme. Derisa arrinët në ignorancë aq madhe, sa thot për çdo gjë duhet pyet dietarët. Ëh, lloj ditë tashi mund të jesh në një vend i shumë larg. Vdiji person, shehu vdiji person. Atja falim ose falim xenazen atij. Na pyese fuza nin telefon. Vdij sokoli, atja falim xenazen sokolit di, e di fuza nin kush sokoli? Kta du duvet va për çdo gjë, qoftë dhe dhe për për detaje më të vogla domethënë. Do, do, do. Filani tho dhe do më evra po të van. Filani nga filan qytet i është prisha bdesi. Ai quhet don ta do, do, marr dhe ja bdesi, si të marrë çuhet të marrë? Domethënë. Do një randës e madhe, një randës e madhe, një loj fanatizm, një loj, një loj verbrie që tit shme, më dhënë, më të vërtet, qikon të ta, dhe më dhënë, vëllaj, kër qikon të verbrinë e tyre, thua, Allahu i më shirofët hanefit, Allahu i më shirofët hanefit, sepse hanefit të kefunit fare, u bënë bën fanatim pas i imamit njërë, imam buha nifës, ka që që që që që që që që që që që që që që që që që që Se subhanallahu ju dizmenon bëj një u fanatik pasi personi si nuk nuk, nuk është alışhur bile un po të rregoj një vllahë musliman ka takuar kura qen hax para disa viteve dhe kthej të them vëllai sepse është domozoshëm njëh, të them. Ka takuar si më shkuar, më shkuar Hasan Salmana që ngjesh nga na njerëz të një ort ditur në Jordanin. Me dieta dieta e hadithit normalisht nuk përputhen me të në disa çështje, ndërtosh nakite në Murghive, më radh, nese ai është një që ka dije, ka dije nuk e nuk i mohonat. E ka pyetur një person për Rabil M't Khalin, e njoh shumë mirë shqiptar, do nuk ka nevojë për emra, ku ai qën hak. I ka thënë ç'mendimi ke për Rabilin? Ky muabet bëhet fjal, do të thonë kam 7 ditë që kam marrëu shkollën, dhe ja 2-3 vjet të tëra që i qën hak, bëhet fjal për 9 ditë, 90 ditë jetësh. I ka 90 ditë jetësh. I thonë ç'mendimi ke për Rabilin? Do të thonë që ka fol shumë shumë shumë shumë rradh, e tha ai ku është Rabil M't Khali që atëherë thotë, ka 10 vjet që nuk ka nxjerr një libër dobish për muslimanët. Ku është ku e libër të titullot që për të të. Ate vjet, që bërni, që bërni, që 10 vjetë sot. Kupton? Ata herë 10 vjet, kuta që bën tash i bën 20 vjet, tash i kupton? Ku e libër çaj çeshkunei, bën filialën, është ose fistanin, është ose filialën, është ose fistanin, është ose filialën, është ose fistanin, është. Sët kutupi, sët kutupi. Kan bërë sët kutupi sikum i qen i blis vet. Kupton? Qëllimi është domosdën që ajo që do të desh të tërëngjë tuaj në lidhje me çështën e këtyre domosdën dhe që thotë betemia. Wallahi fali betemias përputhet plotësisht te ta. Këta entomamës së si shudimit e mia e kanë bërë një person përveç profetit sallallahu si alejhi al dhe selam siç thon Sufi Dhul Qutub, aqtab, el aqtab el arba, el aqtab el arba do vënë janë tajv li adam dhayin. Edhe këta el aqtab el arba i mbërturoi Rabbil mundhhalia el aqtab edhe tyre. Edhe kush e dota ai është el sunnet, kush nuk do e dota ai është bid'at che. Po çel logjikë që nuk ekziston olla sepse i bi që rabbietit profet, kupton? E çfarë thon? Kaën fën se lefet, nxjernë pasa disa fjalë seleme, është, e cila do të, të, të thon, ato nuk janë fjalë të profetit sallallahu alaihi dhe selem. Po fjalë njerëzish. E ka dhënë me, me kuptimin e duhur. Po kush e do i ma moment në periunë, kush nuk e do i ma moment në periunë e sunetit. Kjo lloj fjale që thuhet për Imam Ahmedin, kjo o do merr me kuptimin e vet të duhur që duhet marr ose përndryesh nuk i takon atë ta keq përdorin. Si Muhamedi, sado i ditur ti etë në radhë, gjenet njëri Kë këpuar Mëhëm e dhe e ka lejuar E ka lejuar një për transmitimve E kem të rëguar E ka lejuar që të betod njërë profetit S.A. E ka lejuar të leqe Mëhëm e dhe Po pas e ke prej pr pr pr pr pr djetarën dhej Ke imam shafion Ke Imam malikun Ke imam nësaiun Ke imam bukherion Çdo njeri për ty që të përmenda ka pasur armiq nga dietarë, ka një për elësunet të brënda. E gjë që ndodhen, ka njerëz buq gabime. Ka, nësaj, ka një lom në saj, ka pasur një njeri, ka qenë një për dietar, një për profesorve që e ka përzën nga, si për nga mësimi i Imamit në saj se mendonte se ishte spion. Është ka përzën nga mësimi. I Imamit në saj kishte kish për ta, dhe ai vjen sikisht për ta. Imam Aliku Fli se keq për Ibn Bildibin, Ibn Bildibi flis se keq për mamalikut. Ka pasur të arsyet të veta. Çe biç, kta janë si në sunet, pse flis keq për njëri tjetrin? Ja e Ibn Main nga dietarët e hadithit, ka fol keq për mamshofijun. Çe bihet atë, do të thë jam në Main si ka për sunetin? Ça janë këto le parimet që nxjerrin ta, subhanallahu, parime të çuditshme. Parime të çuditshme. Po edhe parimet çuditshme është ky që parimet që, Pari që, që kanë nxjerrtë atë do të thë Po ç'a bën? Ç'i si vjen si vjen zinxhiri i ignorancës. E marrin parën e tyre, nxjerrin dizotesk i gat për të për disa dietarë që i lavdërojnë, thonë, "Ky është i lavdëruar sepse kanë lavdur filantet pistani." Marrin janë disa disa seleve që kanë thonë, "Kush do të premë Muhamedit? Kush e do Muhamedit për sunetin? Kush urren Muhamedit për i pitat çive?" E thonë, "Kjo tregon atëh, atëh i Muhamedit ko sot veshë rabil me thallia ose di ku është se puni ti?" Atëherë, përdesë sa kanë ndryshuar të dietave, ky është ima imami Sunni, atëherë si ma mëhet të themi, kush e do rrahin për islamin, kush e do rrahin është për dytaçi. Edhe ne themi, kjo është tamam parimi i qomis. Kjo është fjalë e më të imës si të rrotullë gjeje, kta e ka bërë një person përveç profetit sallallahu alajhi wasallam. Kutub. Ai ka bërë epiqendrë rreth të rrotullot dashuria dhe urrëtia. Kush e do atë përobutmën është për islamin, kush e urrën dhe nuk përbutmën nuk është për islamin dhe ne u themi me të vërtet ju jeni bitoçin për këtë gjë. Kjo është një përparimë dhe u detyrova zgjatën pa këtu domthon se pse kjo është domthon se kur kam lexuar këtë fetva vet, më ka detyruar këto këto lë pjesë që ta pulthej të gjithë fotalim të miës për shkak të atyre çfarë kam thënë me dinë kam pasur këtë fetva. Kam një shkollë vet, duke siguruar ti që thoshë vetë miën kam thënë kjo është tamam ajo që bëjnë grupi ta hakistat. Ta janë domthonë bezot të shërbimit që ju një thonë njerëz hakista. Paset do të më temi, o bihadha i të bejen në haqqën na si bejen të kune hjelë firë këtu në nëgjehën në hadithës sënëna. Thot, për këtare syve, dhët me anësaj sëjarot, njerëzi që e mëritojnë më shumë që t'jenë grubi shfëtuar, janë ndjekësit dhe hadithës sënetit, të cilët nuk kanë asë një përson që e ndjekin dhe të regonë fanatik në e ti përveç profetit sënë Allahu Aleyhu A.S. Shka nuk kanë asë një pë Por ti e ndjekën dhe tregojnë fanatik ndaj tij dhe i duan dhe i urren njerëzit për ti përveç profetit sallallahu alajhi wasallam. Kan person tjetër ata, kurse këta kanë. Këta kanë person tjetër. Qartë? Këta e pushtet dëshmojnë vetë me gojtë të tyre. Thotë edhe këta, dietarët had hadith, e hadithit dhe hadith-i sunet-a janë njerëz që e njohin më mirë se çdo kush tjetër fjalët e profetit sallallahu alajhi wasallam gjendjet e tij. Dhe thotë edhe, edhe, edhe, edhe, edhe, edhe Njerëzit që i dallojnë më mirë se çdo kusht tjetër -sakta hadithët saktat nga hadithët e pasaktat, edhe edhe të parët e tyre janë ata që njohin më mirë dhe i kuptojnë më mirë kuptimet e hadithëve të Profetit sallallahu alejhi dhe indigen ato më shumë dhe i besojnë më, shum, më, shum, më, shum, më shumë jeter, dhe i zbatojnë më shumë të, dhe i duan më shumë dhe i përkrahin më shumë se çdo kusht tjetër dhe i urrejnë më shumë se çdo kusht tjetër ata që armiqësojnë atë dhe i duan dhe i përkrahin më shumë se çdo kusht tjetër ata që i përkrahin dhe i duan hadithët e Profetit sallallahu alejhi dhe i urrejnë më shumë se çdo kusht tjetër ata që urrejnë hadithët e Profetit sallallahu alejhi Kjo është, kjo është, në mën pjesë për shkrimi të e eh njësënitë. Pasaj, thot, ata të cilët, fjalët e për gjithshme, thot, është, e ledhine, jërhunë, e më qaratë, e më qme, i lëmaqabi, i kitabu, i sune, i kitabu, i lëmaqëme, i kitabu, i shikme, Tot ato të cilët i marrin fjalët e të cilët janë të paqarta dhe i i bazojnë ato i kthejnë ato te Kurani dhe te Suneti. Domethënë, njeriu merr një fjalë paqartë. Tu është, kemi shumëzi. Vëllai, kjo ka nevojë për tëm vetë. Dhe kjo ka një shallë në dallim për mësimin e arsimit. Ta shpjegojmë vetë, inshallah, kjo është çështja kur një person merr një fjalë paqartë pa dhe të fjalët paqartë bën bazë. Në bazë saj vendos domun parime. Si kur ne thajë që marrin ta marrin fe për seleve, selev thon Kush e do i mohmend për islamin, kush e doj për qytetimin, dhe më anto saj njerëzit e disparimit që janë humbi në të vërtetë. Në vend që ta bëjnë këtë lloj fiale që ka thënë një profesorëve, edhe ta ta pëshpërim kuran suletin kjo lloj fjalë sa pëshon në vetë një kësjë fjalë. Fton? Por çfarë bëjnë bëjnë atë bazë dhe më pas saj thon njerëj parimin e tolerancës mbi prin po fjalë, kjo logjikë, kjo ka nevojë inshallah për një mësim të veçantë në linë Allahu të sallallahu në mëdhor nda ruaj nga çdo humbje. Allahu aspëron një gjithë. Që që po çoj të thoj çopshave është bredi që di bim beslam. Kta kta janë si e njësojan, apo domethën kla më të qipile, se te e fun <però sincer> <nochmal> të fare, por domethë një çka, Rabia është hiç merr me dije, merr me dije, e kuin farmë me dije, kurse mredi, mredi është topçap. Kur thon njerëz që i kanë dhënë nga suniti pse është mridin, domethën nuk i ditën ose çaj i ngeli sunetit pasaj, thon çaj i ngeli sunetit. Fokësi. Ja është fokësi. Kjo është fokësi. A i cili fëton njërzit për bashkimin e feve edhe në basë sa i prapë atë thonë të mëdhë që kushe shana të jesh më kërë për në sunetit e jesu so, për në sunetit është e i cili ilpin kamat ati Në lidhje me grupet të humra, për për për të vla, e humra, po pyet vëllai, mirë Allah të shpëtoj mirë, nuk e di, më duket se e shpjegova mësimin e kaluar, megjithatë nuk ka në, nuk ka probleme se e shpjegojmë prapë. Kur flasim për grupet e humra, thamë që në hadith Profeti Sallallahu Alajhi Wasallam ka thënë janë ndar umat i Islam në 70 grupe. Kjo tregon që këta janë nga umat i Islam. Domethënë janë muslimanë. Edhe kur them që janë muslimanë, atësi i bie që nuk janë të pranishëm në xhenem dhe po hyn në xhenem. S'bëhet për prerjesin e xhenem. Bëhet fjalë që ata po qesë humbin Mund të jeni në paradis apo do të dani në xhenem? Do i nxjell të më bapa. Qartë? Kurse po qëse do të themi që ata janë në janë në paradis xhenem, domethënë që janë prej ummetit të Islamit. Nikoj që profeti sallallahu alajhi wasallam thotë do ndahet umeti im në dalë të grupeve, që ata nga umeti Muhamedit sallallahu alajhi wasallam. Falë pra të u bësh fjalë për ato grupe që janë muslimanë. Kurse ata që janë musliman, do vi shpjegim më brapash, do i shpjegim më brapash çfarë. Allahu. Muslimanë. Në mëndimin më të sakt të djetarve, ata jenë musliman. E kanë për e të le Alion në radhjallon hun, e kufarun hun, ka le mire në kufri farru. Kufri farru. Në ta në qafirën e ta, ata prej kufri tiken, ta. Alion, prej kufri tiken. Tekfirsa paka shumë janë një lloj me avaritë. Po ti shohësh në Ti mësoj më, më kush më janë tekfirsat, u themunë se janë një lloj më karojtë. A do personi që bën qafira, të thotë qafir më gjore. Po ti vesh avaricitë janë paka shumë më sojë. Gjolla, sot themin tekfirs e përdor çdo ku sipas asaj që i shijon atij. Jo, në plas pra aspekt. Duror. Tekfirs nëse ka për qëllim vetëm tekfirs, atë personi i si cili quajnë qafir një, një musliman pa drejtësisht. Pa avaricitë tash shumë. Po bëjëll, pa drejtësisht. Atë themi pak po, këtu ka një gje shërimë me favorizet. Ndërsa nëse sot, sepse tek firsa përdor murgjiet, murgjita quhen tek firsa. Sepse ata vet nuk janë terezi, quhen musliman çdo lloj personi dhe pse ka dhënë feja, pasor kur ti thuat i, i ky është musliman, do ti jete ky. Nikoj që në të vërtetë është murgjie. Është murgje të humor. Sepse quhen musliman ata të personi i cili s'është musliman në të vërtetë. Edhe normalisht domthonjë që pordes ata që musliman dhe që nuk është musliman në të vërtetë kush e kupton se ç'është, është, është humor, kupton? Shqyësot temi, edhe dikur, imam Mahmetit i kam pasëtën njisa grupët humëra, këvarinqë. Pse? Se thoshtë e kushtë të kurarën që këriuar ka për kufër. Edhe qeshi Mahmetit për e gjikdo dhe i fjale, qeshi, dhe më dhënë, në formë ironike, dhe më urejtje. Qënë që këvarinqë, dhe më dhënë, për të dhe gjepë, qënë kufër dhënë, të të të shkuarën që këriuar. Edhe, Muhammed Bin Abdul Habin, kone vetë, e kam pasëtë Edhe sot ka sa dush për dyra që përdoren të, por e vërteta sot është e vërteta që nuk duhet mohuar është që problemi kryesor sot që ekziston sot mes njerëzve, nga ose nga grupet më të përhapura është grupi murmurshive. Grupi murmurshive. Ata do të cilët sot quajnë musliman çdo person që thot me gojë la ilaha illallah, edhe pse nuk bën asnjë veprë. Sepse imani sipas tyre është vetëm gojë, edhe pse ata thonë me, me, me gojë thonë ata imani me gojë dhe me vepra, por në realitet Ata qinj musliman i për një person edhe pse nuk ka asnjë veprë të mirë. Po, thë, a thonë edhe me gojtë la ilaha illallah, ata janë musliman. Ne e themi yjini burgjie. Por ta kurse ta që i thonë musliman vetë, ata janë kafira. Ata na thonë ne yjini te kthiza për të llojjeje. Edhe ne e themi llogaria ju është tek Allahu. Llogaria ju është tek Allahu. Kjo është ideja. Kush do më shumë zgjerime? un kanë bërë tushka, kjo dhe dhe dhe dy fotoshka, është shenjat e murrëzhit dhe xharizit aty që kanë të punën të tfir. Mund ta fotokopjoni, keni edhe këtë gjithashtu. Kanë bërë një pasqyrë, ë, imani pasqyrë e listenit dhe grupet humbra, murrëzjet, e listenit e xharizit të muatit dhe muatë zilet. Mund të merrni, të shikoni dallimin me grupeve, edhe këtu është sqaruar këtë çështje. S'ka nevojë më për këtë detajuar. E kisha djuni hot, këtë e kisha lexuar, edhe kisha thënë për të, të do më që e ka ekzagjeruar shumë. Do uni thash vllaj, thuajti hotës Mi tregu kushen e eksagjerimeve. Ka dhënë përgjigje? Ë? Pyete. Se ka kokë më e... na dhe mi treguën eksagjerimet. Po do të diskutojmë me të sul njerëzëm gatë për eksagjerimet që pretendojnë. Gjithatë me ç'i thuajin musliman ato që nuk muslimanë. Që muslimanë, po... muslimanë janë muslimanë. Murjet i bie që të jenë musliman apo Murjet vetë musliman janë. Por janë të humbur. Kurse ato të cilët thajin musliman, që thon vetëm gojë lele, dha i çafira poi që është çafiri që quhet ka në Shlymani që është myslimane nuk është si çafiri. Si? Atë një mjë, një person që quhen çafirit myslimanë. Ndërkohë që ai s'është mysliman. Jo varet se përse e quan. Nuk nuk është gjithmonë kështu. Po t'i falën dhenozën që tonë, nuk janë kanë dhenozë të jo myslimanë, jo. Jo, ai person i cili thotë i lejohet të fashë xhenazën e një jo myslimani? A e qiu musliman te jo muslimane apo qe qe nuk fat namaz. A e qiu muslimanata? Atë duhet dish se kur thot ti e ja fani dhe unë ja fal leo te fa gjanë ju muslimani, a e qiu ne jo musliman apo e qiu musliman sepse në sa i thot unë e leo xhenazë çdo kujt, atë ky është xhenazë por nuk nuk ka lidhje me kiten. A qiu musliman. Nuk ka lidhje ç'është murxive vetëm të mos falen namaz, valla. Ather ne themi kush qen musliman? At personi që shpreh me gojë la ilaha illallah, se thotë jam musliman vetëm me gojë, po as nuk falet, as nuk ajo, as nuk se ka, nuk bën haxh. Kush që thon musliman të thjesht sepse e shpreh me gojë Islamin, ky është murxhiu. Po ky që thon zgundja fatin që Po po ky është murxhiu. Ky është murxhiu. Po nuk ka ditë vetëm në namazin. Domethën apo që ti vdhanse, po. Domethën në bëhet fjalë, nëse i thot por shom po ky person që ka vdekur, kë ajgiron. I themi atë dera ti nuk je për murxhive, thënë po gabim e ke prap. Po nuk je për murxhive. Kupton? Sepse thotë pretendojnë që kjo e bën i vepr. Donë nuk nuk nuk, nuk qen musliman një person që s'bën as i vepr, por çu musliman që e bën i vepr, agjeron thënë, kupton? Nëse nëse qiu musliman pa bërë si as i vepr, atë i themi ti je kokëda murxhive. Oj, ai ishte një thonjë këtu se kishte ndonjë kundërshtim, po para të përvecs për në mall. A tu dhe të kesh, tu, tu dhe të kesh Tu dhe të kesh Në të, të keshë Po ma është në të red? Në e shtë Më jetë të gjejonë Një diska që ka të në fundë përveç në amazës <të të> Kishtë një, një kundërshtim, po në telefon e ka më bërë debat Po mi a i kja kundërshtet të vi këtu, na Se do të diskëtë me ty Ja, më thamu po në amazës që ashtë Të, të shtyullat, nuk e ditë Não estou a dar-lhe-se. Ah, já lucha, é livre. Sacaz, capitão. Não é, decause... não é mais nunca se cofre, se pese a namazê... Ah, que é isto? É. É, isto é, na fundo, se aprofundar-se para ver-se a namazê. Pese a achar que eu faço a teatro? Não. Sëderi poçi. Ka një pyetje tjetër? nën eksavizon na vjen tas tani fitin çelë xavarizme pela xarge i nxjojë dëm të çudit xavarizë ata kanë dalë kundër muslimanëve duke qenë çafë do të luftuar duke vrarë muslimanët janë janë çudit xavarizë duke qenë profeti sallallahu alajhi wasallam me këtë emri hawa shiat futën këto shiat do vi serimi ty mbrapa shit tash ha vande gjeta kofton Për veç namazit, thotë, çka për çfarë nuk ke këtu për veç namazit? Çka problemi ke? Sepse ashtë dhon punën e dëgjimit, ashtë shtylla e imanit. Nëse ashtë dofën nuk u është pjesë të është për veç namazit. Për namazin tha çfarë ashtë? Ashtyllë. Pa ato quçëve jo. Mi thashmë, për veç namazit, po unë thoshë më namazi është për për shtylla, si është për veç namazit ashtë. Se kupton ai kish problemi? Problemi është ti do të dini. Ëh, çfarë? A mund të kërkoj ndjesë? Që s'ka ndonjë kërkim të tjetër. Që s'ka ndonjë kërkim të tjetër. Ku po sot? Që të të flas. Nëse kam një fat e keq. A je ti i çfarë? Je nuk e kuptoj ndërtuar për feje, por kufri, si kufër, do uni ka rënë aty domun gjunafi kufrit domun ose vet kufri, u mundon? Por kur themi që një person bon kufër, nuk do të thotë domun domosdoshmë që ka dalë nga feja gjithmonë. Të lutem ndërsa disa dijetarë kanë shpjeguar kanë thënë nëse një person e quajnë një besimtar që është besimtar kafir sepse është musliman atë ky kë ka dhënë në fenë të vërtetë sepse ka qejtu imanin ku funksionon kupton në të gjithë aspekt thotë kupton në të gjithë aspekt si nëse vëmendë të aspekt që ti je kafir sepse ti je musliman atë ky që ti vërtet kupton apo sahabë që u falshin falë rënë për jetë nën brezin e sahabëve ata janë xavarigjë do t'i vllanë këta janë xavarigjë këta janë xavarigjë edhe këta domodin selevet kanë pas dy mendime për xavarigjët janë dal nga feja apo jo dhe mendim i saktë selevet që ata nuk janë të dal nga feja por janë gjëra fjalë shumë gjëra fja shumë nuk kanë vrarë domodin sahabët kë mund jë, të kenë vrarë tek tu në një por shumë isë të kanë vrarë të tjerë njerëz të tjerë jo sahabët unë jo, nuk kam vrarë sahabët unë shumë isë të jo jo, kanë vrarë të tjerë më shumë Këta kanë ngjashmëri me Khawarijite sepse këta i nxirin njerëz nga Suneti, siçi nxirin Khawarijit njerëz nga Islami pa drejtësisht. Kan ngjashmëri. Kan ngjashmëri. Domethën këta çka kanë? Natyra e këtyre është natyra e Khawarijve. Vetëm se tema e këtyre është temë tjetër, kusht tema Khawarijve është tjetër. Domethën këta Po jemi nuk është aty siç si janë ekstremistët, ekstremistët janë këta, bëj fjalë. Tema e këtyre është tjetër. Këta flasin për bidatin, kurse Khawarijt flasin për imanin ata tin dhe njerëz nga feja fare, ose të tin njerëz nga suneti. Kupton? Kjo është dallimi. Domethënë këta lloj njerëz me këto lloje natyri që kanë ata, këta me këto lloje natyri që kanë. Po sikur të kishin hasur xhallar që ti, që ti tin njerëz nga feja ato do bësh xavorich. Kuptoni dën? Mi po nga që nuk kanë, këo këo ka qenë caktimi i Allahut për ta. Ata të parë do ka mësuar si ti tin njerëz nga suneti dhe këta do qeshë që domethënë i thonë ata nezari tonë rabet. Vet domethënë janë natyrë të tyre. Natyru të më përti nëzje njërzit nga e vërteta Shumë e padresi Siku se nëzje në kërëriqët nga Edhe këta e qëdishme eshte Ka një loj Këta vetë Ka një loj dualizmi qëdishme Gjëma dualizmi Më dhe në bashkën gjithën Dulloj në të nëtërështë Kontradiktore të njëti person Dulloj në të nëtërështë kontradiktore Më dhe në kërëriqët Me gjithë gabimit që kam pas A ma kam pas i cilësit m Kishë më tharë, në banë dallim atë me prisit, atë posh i poshtë prisit. Por ta gjithë i sohesh. Çka ka për shpata i rrafshon të gjithë. Kurse këta, këta të çuditshëm, këta me me muslimanët në njëze të thjesht, me orxhallarët, këta i ke i ke si punë haurinjve. Kurse me prisat, këta i ke si punë murgjive. I ke murgjie. Ku vjen burrë prisat e ulin qafën në tokë. Ku vjen puna për, për për për muslimanët në ngrinjën për pjetë do nësikur me qenë faraon. Po pëton? Kështë që këta, do në natyre në të kanë bledhu 2 citsi, kanë bashkurë 2 citsi kontrekëtori që të regonë njëllut disfate të brendshme që vujt të njerëzve dhe të tyre. Po pëton, problem shumë i ma. Si mund të që njeri, do në njeri, është oj, i e kër i putë, po jo i e kërë ma të që ma të që e këndorë dhe i putë ma të që të kanë dorë. <laughs> <laughs> Po pa një odam, mas masë, po pa një odam, mos pa një odam, mos pa një odam, mos të viç ditën qafir apo stai, po shaj, a vaj turë? Stili asaj. Këqë.